«А не хотіли б ви часом, сер, заслужити життя і волю собі, вашому синові і решті іспанців, що перебувають на судні?» «Заслужити?» – здивувався Дон Дієго, і спостережливі блакитні очі Блада враз зауважили, як він здригнувся. «Заслужити, кажете?» «Що ж, коли ваша пропозиція не зачіпає моєї честі?» «А хіба мені можна закинути подібне?» – обурився капітан. «Хіба я не розумію, що і в пірата є честь?» І він одразу ж виклав свою пропозицію. «Коли ви, любий друже, глянете в ці вікна, то на обрії помітите щось схоже на хмаринки. То острів Барбадос. Цілий день ми йшли на схід з одним наміром збільшити, наскільки можливо, відстань між нами і Барбадосом. Але зараз, коли ми з вами розмовляємо, нікому керувати судном. Єдиний моряк серед нас, який розбирається в навігації, лежить в гарячці, марить. Такий от сумний результат нелюдського поводження з ним на березі до того, як ми забрали його з собою. Я, приміром, можу керувати судном в бою. На борту знайдеться ще кілька чоловік, які допоможуть мені, але ми нічого не тягнемо в тих вищих таємницях, за законами яких прокладаються шляхи у безмежних просторах океану. Триматися землі і ходити навмання навколо цього, за вашим влучним висловом огидного архіпелагу, означало б накликати на себе біду. Ви розумієте, це не гірше за мене. Отож, моя пропозиція така. Ми хочемо найкоротшим шляхом дістатися до голландської колонії Кюрасао. Ви... Дасте мені слово честі, що приведете фрегат туди, якщо з свого боку я вам дам слово відпустити вас. Ви згодні? Якщо ви погодитесь, ми відпустимо вас і всіх ваших людей зразу ж, як тільки прибудемо в Кюрасау. Дон Дієго схилив голову на груди і замислений підійшов до вікон, що виходили на корму. Він дивився на залите сонцем море, і навируючий келіваторний струмінь фрегата, його фрегата, який захопили оці англійські собаки. А тепер вони просять ще й доставити його в порт. І це означає, що Дон Дієго остаточно втратить корабель і його, мабуть, переобладнають для військових операцій проти його батьківщини. На Терези покладено оці міркування і шістнадцятий чоловік. До чотирнадцяти з них йому не було ніякого діла, але інших два – це він і його син. Нарешті він обернувся. Обличчя в нього було бліде, як смерть, але блад цього не помітив, бо Дон Дієго стояв спиною до світла. «Я згоден», – сказав іспанець.